Második rész, kilencedik fejezet Mézit meglepetés éri Csuda szép napsugaras őszi reggelre a Renker lakói. Mézi az ablakban állt és karcsú alakját nyújtóztatta a reggeli szellőbe, amely könnyű ruháját vidáman cibálta. Amikor felébredt, azt sem tudta hirtelen, hogy hol van. Lassan ébredt tudatára annak, hogy mi is történt. És te nem? gondoltak. Mit fog szólni Tenzen, ha a kovács előtt megtudja, hogy Terbanks lánya vagyok? Valószínű, hogy a rosszabbik oldaláról fogja majd a dolgot. Azt fogja mondani, hogy megtévesztettem. Micsoda jellemes bolond? Sóhajtotta elégedetten Mézi. Mindig ilyen férfiről álmodtam, és mégis tönkre fogom tenni az aljas fickót. Tenzön a kert felől jött egy nagy csokor mezei virággal a karján. Hatalmas pipacsok voltak a csokorban, és Mézi önkéntelenül elmosolyodott, amikor látta. Tenzön vízbe állította a csokrot, és átölelte a mennyasszonyát. Mélyen fűrkészve nézett rá. Sok dolog van bennünk és körülöttünk, ami nem tartozik a tárgyhoz, de félre tudod tenni mindezt, ha megkérdezem, hogy szeretsz -e? Mézi komolyan viszonozta a pillantását. Tudom, hogy sok minden van azon kívül, mondta a de szeretlek. Egészen biztos, hogy szeretlek. Dél volt, amikor autóba ültek, és Tenzon még mindig nem kérdezett semmit. Mézi nem értette ezt, de most csak arra gondolt, hogy ha a házasságkötés nem lesz előbb, mint öt órakor, akkor Tenzon ma már nem érhet vissza Londonba, és eltelt a hetedik nap. A kocsi megállt. Tenzon leállította a motort. Kiszálltak. Apró, öreg, fekete házak között mentek kézenfogva a Gritna-Grini kovács háza felé. A kovács már várta őket, mert Tenzon megsürgönyözte Wrenkerből, hogy jönnek. Egy öreg férfi és egy nő volt jelen. A tanuk. Jó akaratú mosolyjal méregették a nagy elhatározással egymásra bámuló párt. Vasárnap lévén a kovács nem dolgozott. Mézi mindenképpen halasztani akarta a dolgot. Előbb együnk valahol, mondta. Találtak is egy kis vendéglőt a fekete macskához, és meghívták a kovácsot és a tanukat is a löncsre. Mézi nagyon jó kedvű volt, bortívott, nevetett és belekarolt tenzőbe. A fiatal ember inkább ünnepélyes volt. A kovács előre ívott a fiatal pár egészségére, és a tanuk mindenféle enyhén kétértemű célzásokat engedtek meg maguknak, amit magas való tekintette, senki sem vett rossz néven tőlük. Végre felálltak az asztaltól, és felkerekedtek, hogy a kovács házába menjenek. És itt érte Mézit az első meglepetés. A kovács felfektette a nagy bőrszíjas anyakönyvet, és feltette a kérdést. Az ön neve, uram? Tenzem megfáb, felelte határozottan a férfi. A kovács körmölt. És az öné, miss Mézi félszemmel óvatosan nézett fel tenzonra, mint ahogy a tyúk lesi az esőt, amikor mondta. – Mézi, terbengsz! – és gyorsan odébb húzódott. De nem történt semmi. A férfi arcán egy izom sem rebbent. Komolyan, ünnepélyesen nézett maga elé, mint aki semmi újat nem hallott. Mézi megrendülve nézett rá. – Hát, Tudta? – Tudta? Ismét érezte, hogy a csodálat és dühverek szenek bensejében, ha erre a férfira nézett, aki mindig mindenben megelőzte őt. De mindegy, a hetedik pofont. Mr. Banks, akarja-e ezt a férfit házastársának? Igen, mondta a lány alig hallható hangon. Most már úgyis mindegy. Majdnem minden elveszett. Mr. McFam, tette fel a stereotíp kérdést a kovács akarja ön ezt a lányt házastársának? – Igen – felelte a férfi ünnepélyesen. A kovács elővette az előkészített gyűrűket, és házastársaknak nyilvánította őket. A két tanú aláírt az okiratot, és tőlük telhetően éljeneztek az utcára érve. Mézi itt megállt, és Tenzönre nézett. – Megállapítom, Tenzön, mondta a lány – hogy minden sikerült magának, amit akart. Maga tudta, hogy én Terbenks lánya vagyok, és amikor az apámat üldözte, ugyanakkor udvarolt nekem, és. Csak azt nem mondja, szakította félbe a férfi, hogy a pénzéért vettem el. Ezen még gondolkodnom kell, de arra feleljen, amit mondtam. Istenem, maga is tudta, hogy én vagyok megfáb, és bosszút akart állni rajtam, és közben hozzám jött feleségül. Csak azért lettem a felesége, hogy megakadályozzam a mai ö, dicsőséges befejezését a pofonhadjáratnak, amit egy öreg ember ellen álljon meg. Először nem öreg, másodszor, ha az öregség alibi, hát a fiatalság sebű. Nagyon valószínűtlenül hangzik azonban, hogy magasak azért lett a feleségem, hogy valamit megakadályozzon. Ezt nem hiszem. De azon kívül nem akadályozott meg semmit. – Hogyan? Fél hatvan? – kiáltotta a lány. Apám biztonságban van Londonban, és maga hajnal előtt nem ér oda. – Az bizonyos, – mondta a férfi. – De hát Mr. Terbanks ideér. – Csak nem azt, csak nem képzeli, hogy ő idejön, hogy… – De igen, – mondta Tenző. Hamarosan itt lesz. Ugyanis megírtam neki, hogy mi itt megesküszünk. – A hetedik pofon. – Itt van a hetedik! a Mézi, és úgy vágta pofon a férjét, hogy még a tanuk is csillagokat láttak. És közben rohanva közeledett egy túraautó, amelyben egy gyáva, kövér és tehetetlen pénzkapacitás percről percre hasonlatosabbá vált a dzsungel vérszömjös tigriseihez.